і гривостюк під балконом не міг її не почути. Побачивши сум'яття, священник застиг над натовпом з піднятою кропильницею. На балконі занепокоїлися і щось вигукували. Я потягнув гафійку за руку і п'ять за п'яддю став проштовхуватися до підвороття. За нами рушило кілька хлопців. Дикуни, обурювався один із парубків. «Нашим людям – Лише в лісі сидіти, а дещо з кожного кожуха зробили. Показував він на розпаханахану полу і червонів від злості. Гарабниками їх треба вчити, золота темна, громада коростяна. На баранковій шапці парубка між стріблястими кучериками заплутався новенький, сяючий золотом тризубець дерево життя. «А ти чого сльозу пустила?» Звернувся парубок до гафійки і, зустрівшись поглядом з товаришем, додав «Нічого, дивиться, га? Очі як глиці прошивають». «Оближ», – сказав його товариш. «Бачиш з ким? На ковнірі ще сліди одвідзнак. Добре шита шинелька». Ми вибралися на безлюдну вуличку по другий бік будинку, за яким мітингували. У кінці вулички голими коминами настовбурчився в холодне небо незакінчений народний дім. «Тобі погано?» «Ой, погано!» – гефічне лице вкрилося червоними плямами. Вона глянула вздовж порожньої вулиці і заклопотано збудженим голосом попросила. Тікаймо звідси, Прокопи! Вони зараз сюди виваляться!» «Не бійся!» – почав я її заспокоювати. «Ось приїдемо біля народного дому до Гуральні, а там уже й околиця. Я пити хочу. Там і нап'ємося». Вона вп'ялася рукою в мій рукав і задріботіла високими черевиками по бруківці. Перед війною у залісі встановили водопровід і завбачливо позвалювали криниці. Тепер водогін не працює, і люди хто знає, як перебуваються. Метрів за 500 від гральні – Біля перекошеної мазанки був журавель. Я витяг відро води. Гафійка вже заспокоїлася, але очі ще червоніли від сліз. «Спочатку ви!» – скривила вона обличчя в усмішку. «Тоді знатимеш, що я думаю?» – я розсміявся. «Ой, найцікавіші ж мої думки, Гафійко!» «Не набалакуйте на себе!» – вона густо зашарілася і відступила від криниці. «Пийте!» Вода була і гіркувата і тепла. Обережно нахиливши відро, Гафійка вимушено посміхнулася своєму відображенню. І в цьому був якийсь забобонний зміст. Як парує, зате чиста. А тепер на торговицю звела вона очі. Не знаю. Лиш не туди, показала Гафійка на місто. Тоді, поки вляжеться, давай сходимо на цвинтарь. Я ще не був на батьковій могилі. Кладовище в залісті над Дністром на грудях схожої на перевернутий човен гори, яку з трьох боків омиває, широко розлившись по долині ріка. Сюди вела глибоко порізана в суглині дорога. Вона розбита і покручена, ніби спеціально була замовлена небом, щоб сюди ніхто, крім похоронної карети з священником і мерцем, не міг дістатися». Але й слідів карети з осені не залишилося. Ще здалека я бачив високий білий хрест над скопищем пам'ятників. На нього й гафійка дивилася. Бачите, ми були на похороні. Я мовчки торкнувся її плеча. На могилі росла вишенька. Весною може й зацвіте. Ми сіли на лавочці. Я бачив батька крізь темну товщу землі в тій же позі, який він мені привиджувався, мовчазного, засмученого і сковано зібраного, мов перед ударом. І якби ж я застав його, може, поклав би він на плече мені свою важку руку, суворо, ніби відчіпне, дав би якесь напучення, посміхнувся б, ховаючи батьківське занепокоєння, і на якомусь слові, на якійсь незабутній інтонації. Урувавши самого себе, сором'язливо пригорнув би до грудей. Наскільки легше б мені було. В одному міфі говориться, що колись в Америці